Kicsit dilis is lehetsz, ha vidéki állatorvos vagy. <gül> mondta a fiatal repülős nevetve, de hát én úgy éreztem, van is némi igazság a szavaiba. Előbb ő beszélt nekem a civil foglalkozásáról, és amikor én ismertettem vele a munkám időbeosztását és körülményeit, hitetlen kedve csóválta a fejét. Volt ide, amikor tiszta szívemből egyetértettem volna vele. Például, amikor már kilenc óra volt, undorító, nyírkos este, és én még mindig dolgoztam. Erősebben markoltam a kormánykereket, és kihúztam magam az ülésem, halkan felnyögve fáradt izmaim tiltakozására. Miért választottam ezt a hivatást? Lehetett volna valami könnyebb, úriasabb szakmám is, mint például a szénbányászat vagy a vízvezetékszerelés. <gül> Három órája kezdtem el sajnálni magam, amikor egy borjaztatásra menet áthajtottam darobi piac terén. A boltok zárva, még a szitáló téli eső is nyugodalmat sugalt, a munka végét, kandalókat, könyveket, gomolygó dohányfüstöt. Mindez megvolt nekem is, plusz helem, oda hazamant lakásba. Azt hiszem, azt tette be nekem végképp a kaput, amikor megláttam azt a fiatal társaságot, amelyik akkor indult el a drawverse -ről. Három lány és három fiú, kiöltözve és nevetve, nyilván táncolni mentek, vagy valamilyen mulatságba. Mindenki pihent, mindenki jól érezte magát. Mindenki. Kivéve Dr. harry aki a hideg, nyírkos hegyek közé zögdülődött, ahol veszélyes munka vár rá. A páciens sem se tudott javítani a kedvemet. Csontos kis üsző hevert az oldalán az omladozó nyitott színbe, öreg bádokkannák, féltéglák és más kacatok társaságába. Nem nagyon tudtam, mibe botlom bele, mert csak egy füstös olajlámpa világítottam, ennek lángja hajladozott és reszketett a szélbe két órája dolgoztam már a színbe, centiméterenként húzva kifelé a bóljút. Nem rendellenes fekvés okozta a bajt, csak a szűk szülőcsatorna. De ez az üsző nem átlábra, lábra. Így végig a földön kellett feküdnöm. A téglák és kannák között hemperegve. Csak arra az időre állhattam fel, amíg eltántorogtam a vizes dézsáig, miközben a jeges eső végigvett borzongó mellemen és hátamon. És most hazafelé hajtok. Az arcom merevre fagyott, Felhorzolt bőröm sajgott a ruha alatt, és úgy érzem magam, mintha egy csapat erős, felbőszült férfi tetőtől talpig összerúgdasott volna. Már csak nem elmerültem az önsajnálatba, amikor beértem a Kapton nevű kisfaluba. Meleg nyári napokon idili hely volt ez. Mindig Pörcsír egy zuga jutott eszembe, a zöld hegyoldal alsó lejtőit körülölelő egyetlen utcájával, és a fák sötét csoportjával, amely magasan felkúszott a hangás fensíkra. De ma este halott, fekete helynek láttam, esőverte bezárt házaival a reflektorok fényébe. Csak egyetlen halvány fény világolt a falu közepén, amelyet a kocsma lámpája vetett a kanyargó útra. Leállítottam a kocsit a rókához és a kopókhoz szimzett kocsma himbálódzó cégére alatt, és mint egy ösztönösen kinyitottam az ajtót. Kellemes meleg csapott meg a kocsmába lépe. Nem volt pult, csak magas támlájú padok és tölgyfa sorakoztak az egyszerű falusi konyhából kialakított helység fehérre meszelt falai mentén. Az egyik szögletben álló megfeketedett öreg tűzhelybe fahasábok ropogtak, és a fali óra tiktakolása hallatszott a hangok mormolásába szőve. Nem volt olyan mozgalmas hely, mint a modern kocsmák, de nyugalom honolt benne. – Látom, munkából jön, Szólított meg a szomszédom, amikor lehuppantam mellé a padra. – Egented, honnan tudja? A férfi végignézett mocskos viharkabátomon is a amelynek lecserélésével már nem bajlódtam a farmon. – Hát, ez nem éppen a vasárnapi ruhája, aztán meg véres az óra és tehén szaros a füle. Ted Dawson, nagy darab tehenész volt, egy néhány éves, és amikor hirtelen rám vigyorgott, kivillantak fehér fogai. Én is elmosolyodtam, és elővettem a sepkendőmet. Furcsa, hogy ilyen időben mindig rájön az emberre az orfújás. Körülnéztem a teremben, vagy egy tucat férfit láttam pintes korsókkal. Néhányan dominóztam. Csupat munkás. Ilyenekkel szoktam találkozni, amikor még pirkadat előtt kiugrasztanak az ágyból. Görnyet talakok. A szél és az eső miatt behúzott nyakkal tekernek ki a farmra a nagy kabátba, beletörödve nehéz sorsukba. Gyakran gondoltam arra akkoriba, hogy ezt nekem csak időnként kell megtennem, de nekik minden áldott reggel. És heti harminc silinget kapnak érte. Már a puszta látásukra elszégyeltem magam egy kicsit. Walters teletöltött a teletöltötte a poharamat, magas emelve a kancsót, hogy a sör jó habos legyen. Tessék, doktor úr, lesz. Magának megszámítom féláron. A kancsósőr minden egyes cseppje a pincébe álló fahordókból származott. Egy forgalmas műintézetbe ez a módszer tökéletesen alkalmattal lett volna, de a róka és a kopók ritkán volt ele, és Wolters nem is gazdagodhatott volna meg a kocsmárosságából. De négy tehenet tartott az ivó melletti istálóba. Ötven tyúk csipegetett a hosszan elnyúló hátsó udvarba, és a két kocája minden évbe ellett egy alomra való malacot. Köszönöm, Wolters. Nagyot húztam a korsóból. A hideg ellenére megizzadtam a munkába, és a sűrű, ízletes sör jól esően oltotta a szomlyamat. Jártam már itt néhányszor korábban is, és az arcok mind ismerősek voltak. Különösen az öreg Albert Closy, a nyugalomba vonult juhászi, aki minden este ott ült ugyanazon a helyen, a pad tűzhelyhez közelebbi végén. Most is úgy üldögélt ott, mint máskor. Állt a hosszú pásztorboton nyugtatva, amely végig vele volt a munkás években, és üres tekintettel merett maga elé. Félig a pad, félig az asztal alatt elnyúlva hevert Mike nevű kutyája. Épp oly vén és kiszolgált, mint a gazdája. Láthatóan egy mozgalmas eseményről álmodott, mert hevesen csapkodott a mancsával, rángatózott a szája és a füle, majd folytott ugatást hallatott. Ted Dabson megbökött és elnevette magát, ha, úgy látom, az öreg Mike még mindig terelgeti a birkákat. Ha, ha, ha, ha. Bólintottam. Nem sok kétségem volt a felül, hogy a kutya a régi szép időket éli újra, amikor a gazdája füttyére megfeszített izmokkal kilőtt, és széles hívet kanyarított futtába a legelő körül. Albert maga is így lehetett vele. Mit láthat az az üres szempár? Elképzeltem őt fiatalon, a szél futta fensíkoróva, végtelen mérföldeken át, lábvidékeken, sziklákon és hegyi patakokon keresztül, minden lépésnél a földbe szúrva ezt a botot. Nincs egészségesebb ember a völtségi pásztornál, aki télen-nyáron szabad levegőn van, és esőbe-hóba csak egy zsákot vet a vállára. És most itt ült Albert, megtört, csúzos vénemberként, és apatikusan bámolt ki az ősöreg, rongyos, sapka ellenzője alól. Észrevettem, hogy üres a pohara, és oda mentem hozzá. – Jó estét, Mr. Close! – mondta. A füléhez tette a kezét, és rám Hé! megemeltem a hangom. – Hogy van, Mr. Close? – Nem panaszkodhatok, fiatal ember? – motyogta. – Nem panaszkodhatok. – Nem inna még egy sört? – Köszönöm. Poharára mutatott reszketegújával. gújjával. – Jöhet bál éjjjel, csap, fiatal ember? – Tudtam, hogy a csepp egy pintet jelent, és odaintettem a kocsmárost, aki szakértően kezelte a kancsót. Az öreg pásztor megfogta az újra töltött korsót, és felnézett rám. Ágészségére! dörmögte. A legjobbakat! mondtam, és már indultam volna vissza, amikor a vénkutya feltápászkodott. Fölverhette álmából, amikor hangosan beszéltem a gazdájához, mert álmosan nyújtózkodott, néhányszor megvakarta a fejét, és körbenézett. Ahogy felén fordult és rám emelt a tekintetét, belén markolt a döbbenet. Szörnyű volt a szeme. Valójában alig is láttam a bedagadt szemet, ahogy gyötrelmesen pislogott rám a genytől ragacsos szempillák közül. Csúnya sötét válladék csorgott az orra két oldala mentén a fehér szőr között. Felé nyújtottam a kezem, mire a kutya gyorsan megcsóválta a farkát, majd becsukta a szemét és kisenyította többé. Úgy tűnt, hogy ettől jobban érzi magát. Albert vállára tettem a kezem. Mr. Close, mióta ilyen? Hé! Növeltem a hangerőt. Mike, szeme, nagyon rossz állapotban van. Ja, igen, az öregember ember egyetértően bólintott. Eg kicsit húzatot kapott. Kölyökkora óta, oda ki van a húzatba. Nem, ez nem húzat, hanem a szemhéja miatt van. Hé! Vettem egy nagy levegőt, és kieresztettem a hangomat. Befelé fordult a szemhéja. Ez elég súlyos. Az öregember újra bólított. Ja, sokat fekszik oda ki az ajtó előtt. Húzatos hely az. Nem, Mr. Close, ordítottam. Ennek semmi köze a húzathoz. Egy entropion nevű betegség, amit műtéttel lehet gyógyítani. Igaz a van fiatalán bár? Belekortyolt a sörébe. Kissé húzatot kapod. Kölyök kora óta oda ki van. Lemondóan hátat fordítottam neki, és visszamentem a helyemre. Ted abzon kérdően nézett rám. M Miről van szó? Ez egy csúnya dolog, Ted. Az entropion ez a betegség, amikor a szemhébe felé fordul, és a szempillák dörzsölik a szemgolyót. Nagyon fájdalmas, és néha fekélyesedést, sőt, vakságot is okoz. De mindenképpen átkozott túl rossz a kutyának. Értem, mondta Ted elgondolkodva. Észrevettem, hogy az öreg mike már jó ideje csipása a szeme, de mostanában még rosszabbra fordult. Igen, néha előfordul ilyen is, de ez többnyire vele rendellenesség. Gondolom Májknak mindig is hajlama volt rá, de valamilyen okból hirtelen került ilyen rettenetes állapotba. Újra a vénkutya felé fordultam, aki szorosan lezárt szemmel békésen üldögélt az asztal alatt. – A mondja szenvedt tőle? – Széttártam a karomat. Hát, tudja, milyen az, ha belemegy, akár csak egy porszem vagy egy szempilla az ember szemébe. Azt kell mondanom, hogy eléggé nyomorultul érezheti magát. Szegény öreg jószár. nem gondoltam volna, hogy ilyen szörnyű neki. Cigarettára gyújtott. De és az operáció segítene rajta? Igen, Ted, az ilyen műtét az állatorvos egyik legnagyobb sikerélménye. Ha elvégeztem egy ilyet, mindig azt éreztem, hogy sokat segítettem a kutyán. – Azt áll is hiszem. Jó érzés lehet. De nagyon sokba kerül. Jó sejtem. Fanyarul mosolyogtam. – Attól függ, honnan nézzük. Pepecselős munka, ami sok időbe telik. Általában egy fontot számítunk fel érte. Egy ember gyógyást csak nevetne ezen az összegen, de Albertnek így is túl sok lett volna. Pár pillanatig mindketten hallgattuk. Néztük az öregembert az elnyújt kabátját, a viseletes nadrág kirojtosodott szárát a repedezett bakancs felett. Az az egy font két heti nyugdíját teszik ki. Neki kész vagyom. Ted hirtelen felállt. Kérsz még egyet, Albert? Az öreg párszor üres tekintettel bámútra, aztán a poharára bökött. Ja, tűthetné bele bele ilyet cseppetted. A tehenész odaintette Mr. Waters, aztán lehajolt az öreghez. – Értette, amit a doktor úr mondott, Albert? – kiabálta. – Já ja. ja. nak egy kis húzatot kapott a szeme. – Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Ez most valami más? – Hogy húzatot kap? – motyogta Albert a poharába dugott torra. Ted elkeseredetten bömböt. – Maga sikert vénység, figyeljem már arra, amit mondok. Gondját kellene neki viselni és... De az öreg most se értette. – Kölyök korá óta, mindig oda ki volt. Noha Mike ekkor elterelte a figyelmemet a magambajáról, utána napokig kísértett annak a beteg szemnek az emléke. – Nagyon szerettem volna meggyógyítani. Tudtam, hogy egy órai munkával olyan jó állapotba hozhatnám a vénebet, amilyenben már évek óta nem volt része, és a szívem azt hogy rohannyak vissza kaptomba, tegyem be mike a kocsiba, és elhozzam ide daroby -ba a rendelőbe. Nem a pénz miatt fájt a fejem, de hát így mégse lehet működtetni egy praxist. Rendszeresen kerültek utamba sántakutyák a farmokon, macskák az utcákon, és milyen jó lett volna lehajolni hozzájuk, és legjobb tudásom szerint segíteni rajtuk. Ami azt illeti, néha meg is próbáltam, de nem sokra mentem vele. Végül Ted Dobson oldotta meg a problémámat. Egyik este bejött a városba meglátogatni a nővérét, és bicikliére támaszkodva megállt a rendelő ajtajába. Vidám, tisztára mosott képe úgy fény lett, mintha meggyulladt volna. Egyenesen a tárgra tért. Megcsinálna azt a műtétet az öreg mike doktor úr? Na, persze, de hogy gondolja? Arra ne legyen gondja. Majd mi elrendezzük. A róka és a kopóban a fiúkkal. Kiveszjük a pénzt a klubkasszából. Klubkasszából? Ja, minden héten beteszünk egy keveset a nyári kirándulásra. Lemegyünk a tengerparkra, vagy ilyesmi. Hát, ez nagyon kedves magától Ted, de jól meggondolta? Mindenki benne van? Ted nevetett. Hát, ebá, ó, hát egy, egy fontot nyugodtan rászállhatunk. Amúgy ennél sokkal többet költünk itt arra. <gül> Elhallgatott. A fiúk, mint azt szeretnék, hogy legyen meg a műtét, kezd már az idegeinkre menni annak a kutyának a látása, amióta maga elmondta azt a dolgot. Hát, ez nagyszerű, mondta. Hogyan fogja idehozni? A főnök csöndja a furgonnyát. Csütörtök este megfelel. Remek. Néztem, ahogy elhajt, majd bementem és elindultam visszafelé a folyosón. Mai szemmel úgy tűnhet, hogy túl nagy hűhót csaptunk az egy font körül, de akkoriban az még igen szép összeg volt. Az összehasonlítás kedvéért elmondom, hogy állatorvosként heti négy font volt a fizetségem. Csütörtök estére kiderült, hogy Mike műtétje ünnepi eseménynek ígérkezik. A kis teherautó tele volt a róka és a kopók törzs vendégeivel. Aki nem fért fel, az kerékpáron érkezett. Az öreg kutya félénken osont végig a folyosón a műtőbe. Órjukait megrekeztette az éter és a fertőtlenítő szokatlan szaga. A nyomában ott tolongott a tanyamunkások zajos hada, nehéz bakancsuk csattogott a kövezeten. Tisztán, aki az altatást végezte, feltette a kutyust az asztalra, míg én körbe hordoztam a pillantásomat a szokatlan csoportosulásom. Az arcok mohó várakozással néztek vissza rám. Rendes körülmények között nem szeretem, ha laikusok is jelen vannak az operációnál, de mivel közösen állták a számlát, mindannyian maradhattak. A lámpa fényében először vehettem jobban szemű zse-májkat. Csinos formáció ország volt a szörnyű betegségtől eltekintve. Az asztalon ülve résnyire nyitotta a szemét, kínlódva nézett rám egy pillanatig, majd újra elrejtette az éles fény elől. Így telhetett el az élete, gondoltam, csak egy-egy óvatos és gyors pillantást vetve a környezetére. Az intravénás barbiturát beadása jót étemény lehetett neki, mert egy időre megszabadította a szenvedésétől. És amikor már öntudatlanul feküdt az oldalán, végre elvégezhettem az első vizsgálatot. Szétválasztottam a szemhéjakat, a könyvtől és váladéktól ragacsos szempillákat. Régóta tartó kreatitiszt és kötőhártya gyulladást láttam, de legnagyobb megkönnyebbülésemre a szaruhártya még nem fekélyesedett el. Tudják, mondtam, rossz állapotban van, de nem hiszem, hogy jóvá tehetetlen károsodás érte volna. A tanyamunkások nem törtek ki üdvivalgásba, de rendkívül elégedettnek látszottak. A karniváli hangulatot tovább emelte fecsegésük és nevetésük, és amikor felemeltem a szikét, belém döbbent, hogy még sohasem operáltam ilyen zajos környezetbe. De csak nem vidáman ejtettem meg az első bemetszést. Olyan régen vártam már erre a pillanatra. A bal szemmel kezdtem. A szemhéj szélével párhuzamosan, pontosan akkora vágást húztam, majd a kés késfélköréves fordulatával valamivel kevesebb, mint egy centiméternyi szövetet metszettem ki a szem fölött. Fogóval félrehúztam a bört, és amint öltésekkel összevartam a vérzősebb száját, mélységes megelégedettséggel láttam, hogyan emelkednek ki a szempillák, eltávolodva a szaruhátja felszínétől, amelyet talán éveken át irítáltak. Az alsó szemhéről kevesebb bört kellett eltávolítanom. Az sohasem ad olyan sok munkát. Majd hozzá láttam a jobb szemhez. Boldogan vagdostam, amikor feltűnt, hogy elcsendesedett a zsivaj. Csak halksuttogás hallatszott, de az ugratások és nevetések megszűntek. Felpillantottam, és a nagy Ken Aplatonon a Lauren Grove lovászán akadt meg a szemem. Ami nem csoda, hiszen 193 centi magas volt, és épp olyan kemény kötésű, mint az igás lovak, amelyeket gondozott. A fenébe te meleg van itt. Suttogta, és láttam, hogy komolyan beszél, mert veríték gyöngyöződött az arcán. Ha nem merülök bele úgy a munkába, azt is észrevehettem volna, hogy nem csak ízzad, de halálosan sápadt is. Éppen a bőrt húztam le az állatszemhéjáról, amikor meghallottam Trisztán kiáltását. Kapják el! A nagy darab embert a mellette ülőtársak támasztották meg, amikor lassan lecsúszott a padlóra, és ott maradt fekve. Békés álomba, amíg be nem végeztem az utolsó öltést. Amikor feltakarítottunk Trisztánnal, és elpakoltuk a műszereket, akkor kezdett magához térni. A barátai pedig talpra segítették. Most, hogy befejeződött a hentes munka, a társaságba is visszatért az élet, és kötekedni kezdtek Kennel, pedig nem ő volt az egyetlen, aki falfehérré vált. Azt hiszem, jó tenne magának egy kort viszkike, mondta Tristan. Kiment a műtőből, és egy palackart ért vissza, melyet a rá jellemző szívélyességgel széttöltögetett. Csörös poharakat, mérőedényeket és kémcsöveket vettünk használatba, és hamarosan zajos csoportosulás támadt az alvó kutya körül. Amikor a furgon végre elhúzott az éjszakába, vidám énekszó hallatszott ki a zsúfolt raktérből. Tíz nap múlva visszahozták mike hogy kivegyem a varratokat. A sebek szépen begyógyultak, de a kreatitisz nem szűnt meg, és az öreg kutya még mindig fájdalmasan pislogott. Jó egy hónap kellett hozzá, hogy láthassam a munkám végső eredményét. Egy esti hívás után hazafelé menet, ismét kaptanon keresztül hajtottam, amikor a rókához és a kopóhoz címzett fénye eszembe idézte a kis műtétet, amelyet csak nem elfeledtetett már velem a sok új munka. Bementem és leültem az ismerős arcok közé. A dolgok bajosan változatlannak tűntek. Az öreg Albert a szokásos helyén, Mike elnyúlva az asztal alatt, Rángatódzó lába tanúsága szerint most is egy mozgalmas álomba merültem. Hosszan bámultam, aztán egy ponton túl nem bírtam tovább. Mintha mágnes húzna, úgy vágtam át a termen, és legugoltam mellé. "Majd", szólítottam. Hé, ébred györeg, fiú. A végtagok rángása csillapodott, majd egy hosszú perc elteltével, amely alatt visszatartottam a lélegzetemet, a borzas fej felén fordult. Én pedig hitetlenkedve, mégis üdvözülten tekintettem bele a kutya kerek tiszta, ragyogó szemébe. Valósággal megfiatalodott. Mintha meleg bor árat volna szét az ereimbe, amikor rám nézett. Léhegő vigyorra nyílt a szája, és lelkesen verte farkával a kocsma kövezetét. Se gyulladás, se válladék, és a tiszta, száraz szempillák tisztes távolságba fogták puha körbe a szaruhátja felszínét, amelyet oly sokáig dörzsöltek és horsoltak. Megsimogattam az állat fejét, és ahogy felélénkülve körbeforgattam, engem mély boldogság töltötte, látva ezt a felszabadulásán örvendező véni országot, amint magába szívja az újra felfedezett világot. Ahogy felálltam, észrevettem, hogy Ted Dabzon és a társai cinkosan összemosolyognak. Mr. Claus, kiáltottam. – Nem hiszik egyet? – Ja, tőthetne beléjet csöppet, fiatalember. ember! – Mike, szeme sokkal jobban van! Az öreg felemelte a poharát. Egészségére. Ja, csak egy kis húzatot kapott. De, Mr. Close, so dolog, ha húzatot kap az ember szeme, de ez a vény mindig ott hever a küszöbön, és azt hiszem, hogy megint húzatot fog kapni. Kölyök kora óta oda